Правилно приемане Десета от учителя държа на предобщи окултен клас на 2 юни 1937 година Отче наш Коя тема е свободна? Кои са качествата на свободната тема? Свободна тема е унази, в която има една трезва мисъл Едно трезво чувство. Една трезва постъпка. Свободна тема. Самата дума тема какво означава? Я ти, дядо, благо, ти си поет. Кажи ми сега какво означава думата тема? Гръцка дума е. Значи задача. Нещо, което се поставя за разрешение. Значи нещо, което предизвиква човешката мисъл. Философски, според звуковете, те значи множество. Ма – някое разумно същество, което поставя нещо разумно. Гласът, този звук, слогът какво показва? Те означава някоя енергия, която слиза не отдолу нагоре, но която слиза и като слиза едновременно тя среща известни мъчноти. За пример, някой път вие мислите, че нагоре ето и движение. Всяко едно движение, което слиза надолу, може да срещне противодействие и едно движение което се качва нагоре, също може да срещне противодействие. Ние до сега сме запознати само с движение. Казваме – ето и движение. Когато се стремим нагоре, тогава срещаме някои препятствия. А много пъти, когато слизаме надолу, пак имаме противодействие. Представете си сега, тъй както представят Земята, ние сме сега бърнати към Слънцето. Ако Земята се обърне от другата страна, тогава ние по-видимо, пак имаме стремеж към центъра на Земята. Но когато мислим надолу, додето стигнем до центъра на Земята. Що мислим за центъра на Земята – той е надолу. Щом мислим за центъра на слънцето, То е нагоре. Значи надолу, разбираме от главата надолу. Нагоре. От главата нагоре. Всяко нещо, което седи от главата нагоре, е нагоре. Всяко нещо, което седи от главата надолу, е надолу. То са известни положения. Сега в човека има една възприемателна станция. Той, което спъва съвременната наука, е той, че ние имаме много радиоактивни станции. Допуснете, че сега можете да изучавате религия или музика, но имате друга отворена станция. Като изучавате музиката, засягат се вашите лични чувства. Казва ви някой, че вие не знаете да пеете или вие не знаете да свирите? Вие не знаете да си поставите гласа. Това вече не засяга областта на музиката, засяга друго едно чувство. Според той, като ви кажа не знаете да пеете? И ви кажа Пейте сега. Отиде вече. Иде друго едно чувство. Да казвам. Има една потънкост, която при съвременните условия великите музиканти разбират. У нези, които се занимават с музика, те разбират в какво седи същината на музиката защото музиката. Това са трептения от една област, които трябва да се схванат. Сегашните трептения, с които се занимавате, те са физическо раздвижване на въздуха. Когато се размърдат струните, размъртват се частичките на кислорода във въздуха. Сега ние можем да кажем и частичките на азот. Сега някой може да каже. Какво нещо е кислородът? Поддържа, че кислородът увеличава горението. Водородът увеличава влагата, а азотът намалява горението на нещата. Въглеродът образува първите вещества на Земята. Самата Земя е твърда благодарение на въглерода. То има изцепление. сцепление. Свойства са тои. Кислородът и въглеродът имат и други същини. Но това са елементарни работи, които окултният ученик трябва да разбира. Не само съединението. Въглеродните съединения или кислородните съединения или азотните съединения, те са вече групи на елементи в света, които упражняват известно влияние върху нас. Ако във въздуха стане съединение на кислорода и водорода, ние ще се намерим в трудно положение. Така да знам сега. Върху тия станции, които имате, Вашата станция, както сега на Северния полюс, е възстановена една станция и по радиото съобщава какво е времето. Тук е хубаво времето, но на Северния полюс не е така. Когато тук е развалено, на Северния полюс е хубаво. Когато времето е хубаво там, тук е лошо. И обратното по някой път се поддържа и там е хубаво, и тук е хубаво. Казват, че времето на полюсите има влияние върху другите области на Земята. Сега всеки един човек има по един полюс. Човешката глава вътре. Можем да кажем, че и Земята е устроена сега според формата на човек. Тя е устроена според формата на човешкото сърце. Тъй, щото когато човек проучава земята, проучава себе си. Това са само твърдения. Казвате – докажи. За да докажа нещо, трябва работите да ги чувстваш. Не можеш да ги мислиш. При това на тия работи трябва да им дадеш една форма. Да кажем, вземате вие един тон. Може да вземете тона до. Може най-низкият тон да му турите каквото име искате. Този тон ще бъде обикновен и може да се чуе на 10, на 100 или на 200 крачки. Той има само физически качества. Но ако вие се занимавате с музика и внесете електричество и магнетически трептения в музиката, тогава на тона ще дадете проницателни елементи и вашето пеене от тук може да се чува до Ню йорк или в Сан-Франциско или в Лондон, където и да е. За пример, вие чувствате по някой път, молите се. Молитвата ви не е чуда на небето, понеже вашето радио действа с много дълги вълни от няколко километра. Пък едва сега работят на къси вълни. Колко са дълги вълните в радиото? До 15 000. Тя е дълга вълна. Трябва с микрофона да действате до една хилядна от милиметра. С такива вълни тя ще дойде. Ако е няколко метра, една вълна от три метра, в небето не може да иде. Не може да я възприемат. Вие се молите някой път и ни глас, ни с лишание. Ако турите тия сидните вълни, да кажем, когато човек чувства нещата, всяко нещо, което не е почувствал, то са древните вълни. Да кажем, ако изпратиш една своя мисъл чрез своите морални чувства, тя има друга сила. А ако изпратиш една мисъл чрез своите лични чувства, те си дават подтик. Тя ще има друго влияние. Сега вие не изучавате себе си. Някой път трябва да се спреш, да изучаваш човека като един предмет, отделен от всичко но ва, което той чувства. Да кажем, ти чувстваш приятни работи и неприятни работи. Неприятните работи може да бъдат верни, може да бъдат неверни. Приятните работи могат да бъдат верни, но може да бъдат и неверни. Той, което чувстваш, може да бъде приятно, но може да бъде и неприятно. Приятните работи и неприятните работи ни най-малко не турайте качество, че са лоши. Може и някое нещо да е неприятно чувстване от неразбиране? А пък може да ти е приятно, понеже мислиш, че си го разбрал, но в дадения случай да не е никак полезно за теб. Да ви дам пример. Срещам някого и казвам. В ти се е паднал един милион, спечелил си. Изведнъж се зарадваш. Отива, вижда билета си и една реакция става. Казвам. Кое е онова, което му е дало приятно чувство? Аз съм го накарал да мисли, че е спечелил. Аз му предавам моята мисъл, че е спечелил, но то е схващане. Той като се обоснове на моето схващане, зарадва се. След това иде и казва. Излъгаме. Не съм го излъгал. Спечелил е, защото всяка лотария се тегли на три места. На физическия свят, духовния свят и в умствения свят. Няма някой, който да не е взел лотариен билет. И в умствения свят има билети, и в духовния свят има билети. Някой очакват да умрат и да идат в рая, че той е билет. Ако по тренат и кажеш, билет не вземам. Може ли и да вървиш без билет? Дойде кондукторът и казва, господине, тук има закон. Ако вие не си вземете билет, ако той е благороден, няма да ви глуби, Ще ви предупреди, че втори път, ако ви намери, тогава ще ви глуби Така съм. Ние сме дошли до едно опасно място. Аз ги наричам опасните хлъскави места на живота. Разместване, разни радиостанции, които имаме. Някъде музика учиш, като се върлиш, обидил се се. Религия учиш, обидел си се. Значи разместени са станциите на радиото. Предава ти се едно нещо, разбираш друго. Едно очакваш, друго иде. Сега най-после пяхте аум. Защо пеете аум? Това е все таки да питам, защо ядете и защо пиете вода? Ни най-малко след като съм ял, постъпката е добра, но още не е постигнато той, което искам. Въвсяко всяко ядене трябва да има едно малко постижение. Във всяка мисъл, във всяко чувстване, във всяка постъпка трябва да има едно микроскопическо постижение. По някой път вие се спирате, имате неразположение, имате болка, която дошла в коляното. Той е цяла наука. Защо болката е в коляното или някъде е в долния глезен, или някой път в големия палец, или в гръбнака, в слабините, или в бъбриците? Болестта има свои причини. Тогава един лекар ще констатира. Ако ви боли кръст или бъбрици, тия отправления за водата, която трябва да се изхвърли навън, не функционира добре. Ако ви кажа, че не функционира добре, вие ще се успокоите ли? Едно малко нарушение на бъбриците е. Хубаво! Какво трябва да правите, ако ви боли кръст? Как ще преодолеете болките в кръста, вие не знаете. Как ще направим това геометрически? Линиите на кръста, които са успоредни една на друга, ще ги направим хоризонтални и това вече е Божественото. Линиите на кръста ще ги туриш и ще ги направиш хоризонтални. Ще премахнеш противодействието. Да кажем, вие противодействате на вашите чувства. Тази болка дошла в едно стълкновение за вашите чувства. Всички страдания проистичат от стълкновението във вашите чувства. Имаш чувства с дълги вълни от 4-5 км. Имаш чувства с 3-4 см. Те са по-силни. Но ако не функционираме с тия късите и дългите вълни... Бълките ще останат. Сега някой път дойде някой човек при мен и казва, че го боли кръста. И мене ме хване. Много смешно. Аз, който го лекувам, хващаме и мене кръста. Забелязвам по някой път колко ден ще минат, докато мине болката в кръста. Правя своите научни изследвания. Някой път пея една песен, някой път чета една молитва. Не слуша. Чета друга молитва. Няма отговор. Моля се в името на Бога. Не слуша. Един ден му намеря цаката на това. До тогава, докато ме боли кръста, този човек не е оздравял. И да потърси го. Той като спи и раздрусън го, удари му на... няколко плесници. Ти ще слушаш или няма да слушаш? Защо те боли гръста? Той се стресне и оздравее. Като оздравее, изчезне болестта и изчезне и моята болест. Ти ще кажеш, защо ще го биеш? Хубаво. Вечерно време как ще го бия? Вие казвате на френски биен, тоест «добре». Аз говоря на френски «бие» го значи «добре». Вие вземате тълкованието на български «бие». Често, когато се говори, вие сте разбрали много неща криво. Има едно механическо разбиране. Някой казва Учителят говори тъй, както аз мисля. Някой път аз говоря за младата мума. От те ги намери учителят тези младите, се е за млади говори? Ами, че в Швейцария тази юнг фрау, която е близо до Монблан, като изкрява слънцето, като изкрява, зачервява се. Червеничко е, красивичко е. Тази мума мъчно може да се качи горе да я целуне. Аз като казвам юнг фрау, Вие влюбвали ли сте се в юнг фрау? Какво ще разберете? Или тези следователи се влюбват в Ферес. И той е хубава мума, за която постоянно идват да видят лицето и как живее. Пък тя е такава морална. Не иска да стъпи там човешки крак. Как ще ме разберете? Има някои идеи недостъпни за живот. Не, че са невъзможни но трябва да измените чистотата, трябва да измените мекотата, човек трябва да олекне. Че думата олекване какво означава? Казват Олекнал този човек? Вие ще го разберете. Мислите, че ако един светия не олекне, той светия не може да стане. За пример, ако вие стъпвате така, че се тресе цялото здание, можете ли да бъдете религиозен човек? Както виждате тресе се зданието, ако е религия, че вие имате нещо твърдо във вашето тяло, може да ви турят да градите къща, но не и да ви турят с този тропот да възпитавате хората. Вие ще накарате и те да тропат като вас. Всеки човек може да предаде на другите това, което той има и без да иска може да го предаде. Казвам. Колко е хубаво да се пречисти езика ни. Сегашният език да се очисти от у нас и своя плътност. Има една неестествена плътност, неорганизирана плътност. Тогава вие говорите и казвате Нима не разбираш! Хубаво! Ти не разбираш ли? Учителят го изговаря силно. Казва Бъдете тъй добри да разберете! Учителят го изговаря много меко. Защо не кажете така? Ти знаеш ли кой съм аз? И дяволът като дойде, всякога пита, ти знаеш ли кой съм аз? Казвам. Бъдете тъй добри да кажете кой сте. А съм онова величие, което преди хората да бъдат на земята беше. Този свят аз го създадох. Разбирам законите. Какво мислиш? сега ще каже някой, разговаря се някой с някой велик дух. След като се разговаряш, знаеш ли какво ще стане? Ще те хване краста. Цяла година ще се дръпнеш, ще се мъчиш. Като отвориш тази страница, ще се чешиш цяла година или някой пътонези, които се занимават със спиритизма, Отварят станции и говорят с духове. Откъде го чуват? До охото. Тия неща, които тук се говорят, те не са верни. Колкото са по-близко до охото, не са верни. Някой казва, че отвътре възприема. Какво подразбира? Има някои неща като ветропоказатели. Щом от пъпа разбираш тази работа, тя е от нишия свят. А щом разбираш под лъжичката, то е вече нормален свят на чувствата. Следователно, всякога вие тази станция слушайте я. Когато мислите тази станция на лъжичката, трябва да действа постоянно. Тя показва, че нещата са верни. Нещо, което се усеща от симпатичната нервна система. Седалището, старото седалище на душата е под лъжичката. Човек не се хваща за главата. Седалището на духа, то е горе. То са само идеи, за да може вашето въображение да работи, за разсъждение. Геометрията има да изучавате. Всеки един от вас да започне най-малко да изучава своето чело. Да направите сравнение на вашите братя, на баща си, на майка си, на сестра си, на вашите слуги. Какво знание бихте имали? И колко бихте се ползвали. Да видите какви хубави неща има. Някои наши недостатъци на какво се дължат. Имаш някъде малка тръпчинка на челото. Да знаеш. Да знаеш много добре тази тръпчинка какво ти препятства. Можеш да имаш една вглобнатина на челото. Може да показва, че си умен, практичен човек, но показва човек, който има слаба памет. На хиляди думи една запомня. Сега вие хората, ако имате развит център, там, горе на челото, ще имате силна памет. Сега на посоки може да наблюдавате. Вярно е това то още не е наука. Нещата могат да бъдат верни без да бъдат научни от наше гледище. Нещата могат да бъдат и верни, когато не са верни. И в безверието казвате, този човек е безверен. Срещал съм хора безверни, които имат по-правилни идеи, отколкото някои, които казват, че вярват в Бог. Веднага щом го засегнеш като човек, казва. Човещина трябва да покажеш, чувещина! Щон засегнеш тълкованието за Бога, той казва. Остави тия работи, не искам да мисля. Той не иска да мисли за човешките схващания, казва. И аз имам схващания, но моето схващане за Бога не може да бъде за всички хора. А има едно схващане, което е общо за всичките. Щом ядеш, приятно ти е. Щом аз ям, и на мен ми е приятно. Ние имаме едно и също схващане, съществувание имаме. Щом аз пия вода и съм в здравословно състояние, и ти си в здравословно състояние. Щом и твоята жажда се оталожва, имаме еднакви чувствания и следто и разбираме, че имаме и еднакви разбирания. Вие мислите, че имате силна мисъл. Мисъл, която не може да измени човешката коруба, слаба мисъл е. Чувства, които не могат да изменят човешката коруба, са слаби чувства. Постъпки, които не могат да изменят човешката коруба, слаби постъпки са. Всяко нещо, което е слабо, не може да измени човешката глава. Пък на едно място останала пертурбация, станала известна промяна. Ако главата на децата не расте, в стари години старите хора трябва най-малко да развият горната част на главата. Някой път някои хора развиват главата при ушите. Някои развиват главата отзад, дето е малкия мозък. Някои развиват долната част на челото. Някои развиват горната част на челото. Следто и някой може да развие своите уши. Има хора, на които ушите с времето се продължават. Има хора, у които с времето ушите се скъсяват. То е. Лош признак да се скъсяват ушите. Лош признак е, ако тази меката част се скъсява. Тя не трябва да се скъсява. Ако стане много дълга, повече отколкото трябва, трябва пропорция да има. Тази част може да стане по-голяма. Сега той да не ви плаши. Не вземайте сега тия общите твърдения да се изпоплашите. То си има известни мерки колко трябва да бъде дълго уход. Когато Господ създаде света, определи точно геометрически. Според тази виша геометрия, определено е колко трябва да бъде дълго уход. И като се продължи твоя нос, Определено е. Седна десето от милиметъра да се продължи, ти си извършил вече нещо. Ако през целия живот не се продължи, в умствено отношение не си напреднал. Определено е, твоят нос седна пета от милиметъра да се продължи. Не, че Господ така го е направил, но аз правя превод. Ако ти не си разширил носа си с една пета от милиметъра, ти в своето сърце нищо не си постигнал. Определено е с един сантиметр да продължиш ръката. Ако ти и с един не си продължил ръката, ти в живота си всичко каквото си направил не струва. То са мерки. Щом ти измерват ръката, аз искам да зная, продължил ли си я ти. Една мярка имам от хилядинки от милиметра на една десетохилядна от милиметра. Казвам. Някой път, аз като правя своите изчисления, виждам, трябва с една десетохилядна от милиметра да се продължи носа. Може да се продължи на една десет от милиметра. Каква материя? Каква е енергия в дадения случай може да обработим? Опасната страна е, че религиозните хора, на да развиват религиозното чувство, те развиват своите лични чувства. На да развиват своето религиозно чувство, развиват своята алчност. И мислят, че е религия. Наместо да развиват божествената любов, развиват любовта на Копидона. Като говоря за любовта към всичко, те разбират жена, имат предвид жената. Като му поменеш за любов, той мисли и за жени. И като ги види трепери. Ама не стари, като е млада. Има вече една такава хубава усмивка на лицето. А като види стара баба, индиферентен е. За такава любов не говори. Това са маски в живота. Ти може да облечеш старата баба с една маска на хубава мума, да ти трепне сърцето. И цяла година да не се успокоиш. Като се смъкне маската, ти ще видиш старата баба. В младата мума има чисто. Има едно чисто сърце и чисти постъпки. За мен, всеки човек е млад, който има чисто, чисто сърце и чисти постъпки. Такъв човек е млад. Той може да има хиляди години. Всеки, който няма чисто Чисто сърце и чисти постъпки. Той е стар. Подразбирам такава гъста материя има, че трябва хиляди години той да работи. Мислиш за Бога, ама си недоволен. Жена имаш, ама си недоволен. Деца имаш, недоволен си. В църквата се молиш и казваш – за какво ни е всичко той, което вярвам? Не си доволен. И за себе си най-после нямаш ясна представа. Вие се намирате в положението на американския професор Браун, който преподавал бостън психология в университета. Разправил той на студентите, какво е азът. И така се объркал, и не знаел в тяло ли е или не е в тялото си. Защото в дадения случай ти не можеш да говориш на един човек, докато нямаш един обед отвън. И за пример, ако слънцето не съществува на земята, ти не можеш да имаш този възглед на земята. Като изгрее слънцето, вече имаш външен обед. Твоите очи може да се настанят. Ако слънцето изгрява, ако аз не съм на Земята, неговото изгряване е безпредметно. За мен слънцето е предмет, когато аз живея. Вие ще кажете, че слънцето е материално тяло. То е външното. Слънцето е разумно същество. То и слънце то не е още. Но то самото е разумно същество. Тогава някой ще цитира, че Бог създаде небето и земята, създаде и слънцето. Тогава Бог не създаде ли човека? Кога създаде слънцето? Слънцето го създаде по-рано от човека, в четвъртия ден кой ден създаде човека? В шестия ден. В четвъртия ден създаде Слънцето. То разрешава една от големите мъчмоти. Слънцето разрешава един семейен въпрос. Слънцето има толкова дъщери и синове? Вземете е големия му син Юпитер. Търси да се ожени. Другия голям син Сатурн и двамата се влюбили в една и съща мома и спорят това и синът на слънцето Марс и другите синове, които по-рано са излезли. Има и една дъщеря Венера. Тя е доста благородна. Другата дъщеря е нашата месечина. Казват, че се оженила и после се развела. Не зная за кого се е женила. Кога се е женила и развела, не зная. Земята е нейна дъщеря. И понеже дъщерята и майката са влюбени в един и същ любовник, дъщерята казва. Аз не искам да те виждам. И за той тя мени лицето си. Някой път дотъже е за майка й и тя става голяма. Пълнолуния е тогава. Като се е разсърди, че тя е хвърлила око на този, когато и тя обича, тя тогава се скрива. Вие ще разберете или да ви кажа той, и което няма да ви съблазни. Майката не хареса избранника и и тя се докачила, както и майка, и да не хареса този, когато тя обича. Между месечината и земята има едно стълкновение. Но да оставим, това са истории за деца. Слънцето има свои дъщери и синове. Разрешават тези въпроси. Ние сме създадени в шестия ден. Той ден на иллюзиите. Ние се занимаваме с неща, които нямат никаква реалност. Ти се занимаваш с една къща, с една нива, вземаш крепостенак, собственост за къщата ходиш 60 години да правиш давия, да доказваш, че къщата е твоя. Утре умираш и къщата остане в този свят. Не можеш да я продадеш. Идеш в другия свят, мислиш, че имаш къща от този свят. Не можеш да я продадеш. Тази къща не може да я дадеш. Пари вземате от къщата, но не можеш да ги пратиш в другия свят. Пари нямаш. Казваш. Валута между небето и земята не е уредена че земята не отпущава лутазонзи от свят. За тук на земята от едно място за друго може, но за небето пет пари не дава. Толко скържава е, че нищо не дава. Какво ще направиш? Идеш в другия свят, ще се мъчиш и най-после като плачеш, моли се, в другия свят ти да дадам един билет. Дойдеш да търсиш тия, които са взели къщата. Пак започват другите иллюзии. Пак мислиш за къщата или ходиш да търсиш жена си. Тази жена къде е отишла? Децата ти е взел някой, търсиш ги къде са? Това са все иллюзии. Онова дете, което ти си направил твоя кукла, вземат ти го. Ти не си направия път. Реално е само онова в живота, което никой не може да ти го вземе. Всяко нещо, което могат да ти го вземат, иска да ти покажат, че нещата не са реални. Те са иллюзия. Следователно, Тревогата ти да бъде временна. Ти ще туриш, Защо да си щупят краката на моята кукла? Нищо не значи. По-хубаво беше да не се чупят, но кукла е. Куклата не е реална. Ако куклата беше реална, на реалната кукла краката не се чупят. Казвам. В този свят ще се познаваме, ако любов имаме. Че любовта на земята, аз не бих желал любовта, която имаме тук на земята. В този свят ще имаме една любов, която никога не представа. Има една любов, която свързва хората. Когато вие се запознавате с тази любов... Тя е реалността на живота. Тази любов аз наричам любов към Бога. Любов, която обединява всичките хора, осмисля живота, осмисля всичките постъпки. Това наричам любов към Бога или любов към всичките души. Тя е една. Сега може да зададете въпроса. Възможно ли е да обичаме всичките хора? С сегашната любов. Невъзможно е. Да ви обясня. С една малка лампичка, вечерно време, аз може да виждам само близките предмети. Но с тази малката светлина не може да виждам всичките предмети. То означава. Човек трябва да мисли. Щом дойде дневната светлина, светлината на Слънцето, с тази светлина всичко може да се вижда. Ако вие имате един далекоглед, работите стават ясни. Много неща в нашия живот не са ясни, понеже ние носим една малка светлина. Трябва една по-голяма светлина. Зато и всеки един от вас Какъвто и да е, трябва да намери един приятел, който да бъде отзвук на неговите мисли, отзвук на неговите чувства. Един приятел трябва да имате. Ако си сам, нямаш един приятел, ти ще минаваш, заминаваш. Ти няма да имаш никакъв импулс Връх Еверест е важен по отношение за всичките планини. Но ако той седеше сам по себе си, нямаше никакви други планински вериги. Той щеше да бъде безпредметен. Но тия планински вериги, те си имат свое предназначение. Казвам, и човек има висок връх. Сега не мислете, че индусите, което наричат суат, е първото откровение, което е дадено на човечеството. Имаме и думата Ману. Тоест, е. от мене човек започнал да мисли. Ние мислим още по втория начин. Откровението, което е предадено е суат. Ние не сме в състояние да ни се преподава по този език. Идва едно приспособление – схващането на човешката мисъл. Човешката мисъл не може да бъде родена, докато ти в себе си нямаш едно чувство. И човешките постъпки не може да бъдат оценени, човешкото чувстване не може да бъде оценено, да има отражение. Докато няма постъпки. Постъпките са подкрепа на чувствата. Чувствата са подкрепа на човешката мисъл. А човешката мисъл е за подкрепа на човешката душа. Всички тия неща идват за подкрепа на душата ти. За да познаеш душата си, трябва да мислиш, трябва да чувстваш, трябва да си постъпвал. Само човек може да познае душата си. Има ли някой певец от вас да ми изпее някаква песен? Каква песен ще ми изпеете? Можете ли да ми изпеете една песен върху думите «Господи Боже мой»? Кой от вас е направил тази песен? Има ли някой, който да е съчинил песен върху думите «Господи Боже мой»? Една сестра ми казваше, тя е съчинила нещо, но като рекла да каже, потреперало и сърцето. Трябва да бъдете свободни. Ако стане някой да пее, неговата погрешка е там, че той иска да изпъкне, иска да покаже, че знае. Той е на погрешната страна. А като стане, другите ще кажат, този ли се намери? Като стане някой да пее, като че ли вие пеете и като изпее, като че ли вие сте пяли. Да схванете нещо. Каквато и малка погрешка да направи, да разберете в какво седи. Някой път има едни тонове, които не сте изучавали. Вие не сте изучавали безгласната музика. Аз на вас не бих свирил, защото на колкото и да съм свирил, все аз съм плащал. След като свиря, плащам. Аз не обичам да свиря, понеже трябва да плащам. Някой път след като съм свирил, и четирите струни ще ми се скъсат. Някой път, като свиря, някоя пако ще стане на лъка. Не мислете, че от цигулката ще излезе нещо. Цигулката е само едно условие. Истинската музика е вътре в човека. Ти не можеш да свириш, ако умът ти не пее, ако умът ти не е музикален, ако сърцето ти не е музикално. Ти не можеш да бъдеш музикален. Учителят удря слъка по-отделно на струните. Защо са неясни тоновете? Или някое дете, което за пръв път свири, в детето има амбиция, иска да се покаже, да даде концерт, да каже майка му. Не свири ли моето дете хубаво? Учителят свири българска песен българските песни българинът е майстор на Тона Фа. Той е тъжно, мелодично. Казва Спечелил съм нещо, имам си хубава къщица. Но с българските песни българите до никъде не са дошли. Много малък кръг е. Понеже българинът не е намерил път, да свърже мелодията с хармонията и не му върви. Навсякъде българските песни в мелодично отношение има такива трели, които в европейските песни не се употребяват. Много трепнички трели, много хубави. Така звам. Някой път песните са мелодични. Но една песен трябва да стане хармонична. Някой от вас, щом се свири една стара песен, но старите песни нищо не са ви донесли. Тази песен е стара, а съм я преобразил, съвсем друг характер съм и дал. Учителят свири българска песен. Аз съм изменил много работи. Ще каже някой, че не е така, както е старовремската песен. Вече минаваме от мелодията в хармонията. Учителят свири българска песен. Тогава как пеят адептите? Учителят свири. Това е един обикновен тон. Учителят свири и пее. Един адепт пял така, но свързва той живота с едно подигане, всичко се завършва. Учителят пе. Ако усиля чувствата си, не е за мене. Учителят пе гърлено. То не е музикално. Учителят пе отворено. Казвам. Всички можете да пеете добре. По някой път вземете два-три тона до тогава, докато вие почувствате една малка топлинка. Аз вземам музиката не като изкуство, но като метод за живота е музиката. Във всичките области ти не можеш да мислиш правилно, ако не си музикален. Ти не можеш да чувстваш правилно, ако не си музикален. Ти не можеш да постъпваш правилно, ако не си музикален. Музиката я употребете като един метод да изрази живота ти. Не е като външно изкуство. Сега аз не искам вие да станете цигулари. Много мъчно се свири. Може някой на китара, на мандолина, на тамбора да свири. Може с две тела да свири. Поне всеки един от вас да има тамбура. Най-малко да имате едно тъпънче да ере. Станеш от леглото, вземи да ерето. Музиката трябва да се преподава. Изискват се особени условия. Той Дисхармоничните състояния, които имате във вас, ние можем да ги премахнем. Аз бих желал да се занимавате. А с музиката се занимавам между другото. С философията на музиката аз съм се занимавал по 5-10 минути. Навсякъде, дето са пели жени, моми и други, изучавал съм философията на музиката. Вземал съм известни пасажи. Тя е широка област. Вие ще влезете там. Сегашната работа е едно благо. Музиката ще излезе. Сегашната хармония ще излезе. Светилище на посветените. За бъдеще още повече ще дойдат. Ще дойдат тогава тия музиканти и оттам ще ступят. За да разберем музиката, трябва да имаме тия чувства. Не само музикални чувства, но много работи трябват за да бъде човек музикален. Той трябва да има един отличен ум, трябва да има едно отлично сърце. Та да сега изучавайте вашето чело. Някой от вас в музиката не сте работили. Дарбите си не сте разработили. Капиталът ви не е разработен. Ако речете да пеете, нямате търпение. Нямате търпение да изпеете някой тон. За пример, вземете тона до. Вземете веднъж горно до. Ако вземете в този смисъл дото, вие разрешавате някой път работата. Ако кръг някъде можете да теглите, не знаете какво да правите. Вие сте яйце под квачката, което се мъти. Квачката в дадения случай може да бъде музиката. Като седнете под нейното крило, ще се измъти пилето. И след той ще дойдете да учите Ре. Дълго време, 20 дни трябва да седите под квачката. Ще пеете във всичкото разнообразие. А като излезете от квачката, целият живот ще пеете все Ре. Животът е едно движение. Ре ще пееш. Тонът на движението Ре Навсякъде се отличава. Ти отсичаш нещата. И животните имат едно търкане то е ре. Те не са се научили да пеят, да дадат правилен ход на своите чувства. При всяко недоволство, тонът не излиза както трябва, не излиза музикално. Вие се намирате в едно противоречие. Казвате, да служим на Бога. Учили ли сте вие какво нещо е служенето на Бога? Били ли сте вие на небето? На себе си да кажете, били ли сте на небето да слушате небесния хор от 144 000 души, които пеят в хармония? Слушали ли сте вие то 144 души, които пеят в един хор. Тогава ще разберете какво нещо е музиката. Ти като влезеш там, ще се погълнеш, ще забравиш всичките дразги на живота и ти ще влезеш в този хор и ти ще почнеш да пееш. Тук слушам хор от 30, 40, 50, 100 души. По някой път аз казвам, не трябва да се дирижира. обиждам диригентите. Има една музика, диригентът трябва от главата до петите трябва да бъде музикален. Всяко помръдване трябва да бъде музикално. Не съм против движенията. Но всяко движение трябва да бъде израз на музикални вибрации. Диригентът от главата до петите трябва да бъде музикален. Колкото е по-музикален, толкова по-добре. Щом е от главата до петите музикален, той ще свири. Бих желал и вие от главата до петите да бъдете музикални. Божията любов Носи пълния живот. 27 лекция на общия околтен клас 16-та година, държана от учителя на 2 юни 1937 година, сряда в 5 часа сутринта София Изгрев.